E uh, vazhdojmë me librin Etika e xhorjesën e Sami te Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah. E uh, fillon për kthimin prej rukuje. Uh, kthim do thot kthimi edhe ndëti jam kam mas rukuje. Pastaj uh, vazdon autori rahimehullah ثم يكبر ويخِر ساجدا ولا يرفع يديه و دثوت باستاي مر تكبير بتم تكبير برثات الله اكبر و بيه نسجدر باينغري دوارت ا دثوت ويضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ا ومنتوقي دو لسون ني هرجونت باستاي دوارت باستاي فيتيرن Do të të këtu fillon me përshkrujt mënyrën e shkuarjes në sejgjde edhe mënyrën e ndetjes qëndrimit në sejgjde. Do më thanë ose forma e sejgjdes, si që duhet bëhet. Ullja për në sejgjde, si që ka përmend këtu autorit rahim e Allah, e ka përmend njërën formë, Për të cilën a i mëndonë se është e, ma esakt Kurse mes djetarve ka dëmendime Të më thanë gjatë shkuar jesë në sejgjde A duhet të lëshohen fillim gjunt apo e, duart e, Ata që kanë thanë se duhet të lëshohen fillim gjunt Kanë argumentu me hadithin e, që e transmeten Wail Ibn Hujr Radi Allahu Anhu i cili thodë e kam pa pengamerin sallallahu alaihi wa sallam, duke kur shkojke në sejde, i lëshon të gjundë për para duarve. Dhe këtë xadithë e kam transmitu Ebu Dawud i Tirmidhiu ibn Maja dhe Nesaiju, ibn Qaimi, ka thanë së është sahih, në Zadur Miad, kurse Shekh ibn Bazi, ka thanë së është i besueshm, do të thonë ose për ka spremë sprehën e thëbit, domethënë kost i çendruesum hadithi. Kurse një grup i madh të dietarëve kanë thonë se ky është hadith dhaif. e transmetohet nga do të thonë siç thotë edhe Tirmidhiu e ka thonë ky është hadith hasan gharib. Do të thonë aj sprehja e Tirmidhiut, pra aja ka logaritë se është Hasen, mirë po ka thonë se të gjitha transmitimet vinë vëtën nga një njeri. Pra një grupi djetarve ka në thonë se është i dobut, për e tyre është edhe Shekhu Lëbani, Rahimehullah, Allah i më shirovë të gjithë. Kurse disa djetarë tjerë thonë se <coughs> gjatë shkuarjes në seqde, fillonë, dëmë thënë, me duartë, pra i lëshonë në filim duart edhe kjo si duket ashtë ma e sakt sëpse argumentet janë matë forta për kët argumenti kryesor për kët e, form ashtë hadithi ku ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem idha se gjedhe ahadukum fe la jebruk kema jebrukul beir dhe më thënë kërtskoj dikush në sejde, mështu let, ose mështë bjere, pra sigur të shka bje devja, waljeta, waljeta jedeji kableru të beteji, por le t'ilisoje në fillim duartë pastaj gjundë. Këtë uh, hadith e uh, ka transmitu Ebu Dawudi dhe Nesaiju, edhe të tjerë, nebovi ju ka thanë se e ka senedin e mirë, kurse Shekha Lvani ka thanë se është sahi. Gjithashtu është përment në transmitim tjetër se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kur piken seqde i lishon të duart për para gjunjve. Këte ka transmitu në sajive dhe, dhe darekutnje dhe Shekha darekutnje ka bë sahi. Dhe të thëtë <tutur> Pra kjo është kundërshtimi ose ihtilafi që është prezant mes dietarve. Një grup i dietarve thonë se hadithi i Ibn Hujrit është i çndrueshëm, edhe ai e përskron saktësisht si është thënë nga e Profeti sallallahu alajhi wa sallam. Kusai hadithi që e përmendëm ku pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam thotë mos bjerën sejsë sikur de deveja, por Në, në fillim të lëshoi duart përpara gjunjëve. Ëh kët nuk e bën dahif, mirë po e komentonin, do të thotë se ëh transmetuosi ka gabu. Do të thotë se në çfse shikon Devën. Devja në fillim kur kur ulet, kur është në kamp Devja, kur do më ul një herë i thënë ëh kam të para, do të thonë i i thenë në të thotë përparat, pastaj ullet me pjesën e pasme të trupit, pastaj ullet kretsisht me këtë pjesën e përparme. Për Dëmë thanë, bie një herë në ato gjynt e parë, pastaj me pjesën e pratë me trupit, pastaj ullet kretsisht me pjesën e përparme të trupit. Edhe kanë thanë pra devja, arabistë komë vetë para, devës i thonë duër, Në më thënë devja në filim me durt Bje në tokë Pastaj i lëshonë kam të kështu mera Pra ndaj ka më thënë se transmitu e si ka ka bu Në rënditje Dë thëtë ka thënë mos bjere si devja Po në të i lëshonë njëherë duart Kurse kur e shofim devën Devja me durt bje Pra nuk ka kundrështim këtu Nëse ti bje me durt nuk e kundrështonë devën Kështu dë më thënë bast kësaj Ka më thënë ata djetarë se <coughs> Duhet me ra me gjunj në filim. Mirë po, ata djetarë që thojnë se duhet mëra me duar, kësa i përgjigjën se filim ishtë hadithi duhet të merët ashtu si është transmitu, përveç nëse vërtetohet se transmitu si ka gabu. Dëmë thënë, qëfë se ka dhe një argument, dhe një transmitim tjetër, që është maj fort, ose që është maj qartë, dëmë thënë, ose që kanë transmitu ma shumë veta, e transmetojnë ndryse, atë rathuse filami aty, nuk e transmettym kagabuu. Ëh, do të thotë ndodhin çësthu, në të njëjtin hadith e transmetojnë disa transmetues, edhe shihet se njëri një personi kundërshton të tjerët, ose transmetojnë dy veta, një as më dobët, një më fort. Ëh, edhe personi më i dobët e transmeton ndryse, edhe thuhet sa i ka gabuar merrët më fort, ekstra më rad kurse në lidhje me këtë hadith, nuk ka ndë një argument në aspekt shkjensës hadithit, du më thënë në aspekt, në aspekt senedit. Pra nuk ka argument se e, transmitu si këtu ka gabu. Po është vetëm kuptimi se si e kanë kuptu dhe thëtë kontekstin e hadithit. Eta është kësaj këti kuptimi, du më thënë, i përgjigjen djetartë, edhe kanë thonë se këtu nuk është qëlimi i krasimit të ulljes së devës me ullje në njeriut ati që falet në aspekt se që ka lëshën për para duartë të sekantë. Po është qëlim të më thonë më smëshenë, si kur devja, kur ullet të më thonë devja është eram edhe kur bje në tokë bje thëtë, me fuqi edhe gjatë namazit nuk duhet njeriu në atë mënyrë me shkunëseshte, me fuqi, me ra bum dhe më thëmë në tok po duhet me, me qenë i letë, si me thëmë namaz me, la, me ra me kujdes edhe jo, me ra duhet me duhet si i ram në tok si me, me fuqi, me ra në tok po me ra me kujdes dhe më thëmë këtu e së ndalesa mos më përëngja devës, jo se me cilën dhe më thëna bje me duartë e me gjunë. Kurse pjesat, ajo është fjali tjetër, ku të regonë se si duhet me qenë forma e ulljes në sejzve, pra njerë me lëshu duartë pastaj gjunët. Tjerë disa kanë thonë, bile, se fjala rukbe, harabist, dhe më thënë gju. Edhe devës, i thënë të kam të para, i ka ato ku këthehet kama, i thënë gju, asaj. E devja normalisht bje me gjunë në fillim, edhe për prandaj ka than për nga meri sara lave nëse, mos më ra me gjunë sigur devja, për më ra njerë me dur devja për ndryshë nuk ka dur mm. pra bje direkt me gjunët edhe disa kanë edhe transmitime mat hëllësishme dhe më thanë shpjegime mat hëllësishme pra atë se si ulet devja nëse e shepi për para dhe më thanë është një svej si kur njeri u kur ulet në gjunë dhe më thanë qafën e ka gjatë edhe i ka kam, domethënë ato kam tetarat kthimë sigur njeriu kur është i ulur në gjunj. Prandaj domethënë nëse bie me gjunj është për ngjassimi më i madh. Ëh disa dietar gjithashtu thonë se qëllimi i ndalesës është mos merra me krejt trupin, me krejt pjesën e përparme të trupit një herë post, pastaj me ul pjesën e prapme të trupit, domethënë sigurisht devja por njeriu kur falet duhet tulet, do du të thënë s'kon duke ul, duke e marr trupin drejt, edhe kur afrohet afër tokës i lëson durr në fillim ajo gjunjt. Pra ajo pinkom me prek një herë me durr në tok, do të thënë me prek tokën me duar e pastaj me ul pjesën e, e prapmë të trupit, se atëherë i prngjan uljes devës. Po me ul trupin krejt, duke qenë drejt, edhe me e, kurse tokën me prek me duart në fillim. Ësë do të thotë hadithi hadithi për pra kaos këtë tekst, leti leti leti vër në tok duart përpara gjunjëve është më i saktë se atjetri që thotë se i kalsu joint pastaj duart. Mirpo anë këtë çosti, do të them se siç e vëreni, argumentet janë të konsiderueshme pra që ka pranohen prej të dy palve pra ndaj Shekullis Nambi Bëntej Mie ka than se e, cilën do të abajë namaz liju pra i që falet e ka namazin të sakt edhe nuk i prisha jëtë diçka në namaz pra ndaj a njëri që është i bindur e, si pas këtë një argumenteve dhe që është mendimi maj sakt se duhet më ra me dur nuk lejot mi qërtu ata që bjen me gjunj, edhe kundër ta gjithashtu ata që bjen me gjunj, nuk lejot të qërtojnë ata që bjen me dur. Dëmë thënë, kjo është preqështjeve i khtilafie, për të cilat ka argument, dëmë thënë, preqështjeve të fikut, që ka i khtilaf të djetartë të mdhen të fikut, të ehlisonetit, dhe kan argumente të mjaftueshme të dy palet, ose kan bazë, dëmë thënë, në, bi të cilën anë ndërtojnë mendimin e vet, do tipalt, edhe nuk lejohet përçarje ose çortimi në këtë temp. Ë mirë po duhet me paspara së sysë disa njerëz për kësaj kuptojnë se ndonjëherë me praktiku këtë formë, ndonjëherë këtë formë. Ja thër, siç thonë dietarët, patjetër se kanë kundër, do të thënë patjetër se kanë ram ndalesën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Do thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka ndaluar në rën formë. Në këtë hadith ka thënë, mëzbjere si deveja, po të bjere me duar E nëse e merë këtë bindje, pra në bazë, e adhuran Allahun me këtë mendim, atëhera është e sakt Edhe në qëfse e adhurojnë gjithashtu Allahun me mendimin tjetër, është e, e pranuar prej tyre Por nëse mundohës me të dyja, dhe më thënë se pa tjetër ti gjithashtu e, të njani keral, të njani kundrështim Pas të i ka thonë autori Rahimahullah «Huë ju mekkinu gjëbëhetëhu wa anfëhu wa rahët ejihi minë lërdë» Për, do thëtë i i lëson mirën tokë, pra i venë tokë me prejkët token mirë me e, balin, hundën suplakat pra pjesa emrëndsh me dorës ose shputa suplakat si thonë pra kto ive mir tok dhe eh majet e gishtave ose pjesa thot vayakunu atrafu asabihi asabi rijleihi muvjhan atrafahuma vayakunu ala atraf asabi rijleihi muvjhan atrafahuma atrafaha ila kibla thot gjithashtu Pra këto pjesë që i përmendëm edhe gishtat pas në pasë në tokë, duke i drejtu majet e gishtave ka kibla. Dhe thëtëm, gishtat e kamve, pra të jenë në tokë, në atë mënyrë që majet e tyre të jenë të drejtuara ka kibla. Vësë gjudu ala hadhihil a'da i seba, rukënun. Edhe, dhe më thanë me baë sejëve, në këto 7 pjesë është rukën, është shtyl e namazit kjo se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fam umirto an asjude ala sab'ati a'dhum do mthan ja me urdhruar te baje sejdte ne ose mbi shtat e uh, pjese shtat djumtyra ose shtat ekstra el jabhah do mthan uh, balli edhe kabasayn wa ashara ila anfihi sallallahu alaihi wasallam do mthan kabasayn ka huna ka than balli edhe ka tregu ka hunda dhe ka thonë do të rukë beteni, pra dhe gjund do të rafel kademeni dhe gishtat e kamve do më thanë këto 7 pjesë duhet pa tjetër tjenë në tokë që seqdja të pranohet këto janë shtyllat e seqdes kurse seqdja është shtyllat e namazin do më thanë qofë se dë njana pre këtyre mungon prej toke seqdja është e prishur me atë do të thëtë është prishet e dhe namazin Pra, nëse cilin rekat, dy seqte janë rukën i namazit dhe rukën është që seqtja të bahët mbi këto 7 pjesë të trupit. Për ndryse, pjesë të trupit quhen mesajit, dhe më thënë vendet e seqtës. Dhe thëtë këto, këto pjesë, për a quhen mesajit, vendet e seqtës dhe më thënë, me cilat bëhet se gjithë. Me gjithë se, me këto pjesë trupit, njeri u bënë edhe kja, me dhe ruku, edhe ullet, pa nuk quen e, me ato e mërtinë, vendet e ruku, sëse vendet e ullje, sëse vendet e qëndrimit në kam, për quen vendet e se gjithë, se gjithë, dhe më thënë, përseritët ka tyherë, se cilin reka, dhe është pjesë a ku njeri ju e tregon për ulljen ma, ma të madhe nda Allahot subhanahu wa ta'ala dhe të pjesën ma të vlefshme të tijen të trupit të ti e vendos në tok edhe me atë du më thënë natë form e lafdron Allahun me tesbih pra lafdrim ose pastrim i Allahot nga zdo e mejt fjalla subhan dhe të të nzi që dhe të pastrim nga të mejt pra Thu se Allahu është i larcuar nga çdo emet, edhe në sejdë, ashtë <coughs> interesant siç e treguam te dhikri i rukus. Franzëzë thonë subhana rabbiyal a'la, pra i larcuar nga çdo emet është Zoti im më i lartë, ose i pastruar nga çdo emet është Zoti im më i lartë. Pra në formën kur njeriu është më i përulur duke i lëshu në tokë të gjitha pjesët të trupit të ti edhe pjesën ma dvlefshme të krenaris du më thanë njeri ju do të të për të tregu krenarin e ti nuk e ull badin as, as nuk e ull kër është në kam kërse kër e vendosë në tokë du më thanë të tregon për ulljen edhe për ullsin më të madhe për para Allahut subhanahu wa ta'ala pra ndaj edhe për nga meri sallallahu ka thanë se nëriu ma astma afer zotit të tij kur është në secste prandaj luteni ose shtoheni lutjet do thot ndaj allahut në secste kafam autorih rahimehullah wa yustahab mubasaratu almusalli bibutuni kaffaihi wa dami asabihihima muwajjahatan ila ila ila alqibla Gheri Makbuda, Rafjan, Mirfakajhi. Do më thanë, ta shë përshkruun formën e qëndrimit në sejde, ose ndetjes në sejde, pra duhet me, e, si me thanë, me barkun e dorës, pra me prek tokën, edhe gishtat të ketë të mbledhur, jo të shtërngum, do më thanë, për tjenë të mbledhur, mas tjenë, do më thanë, të hapur gishtat, të ketë të drejtuara ka kibla edhe bryllat të ngritur prej tokës do më thonë mos me prejk tokën me bryllat kjo do thotë është vërtet u prejkë nga Merit sallallahu aleyhi vësallem se e, kur ka bose gjde e ka do më thonë e ka vendos mirë si me thonë e ka shtyp ballin edhe hundën për tokë. Pra jo ja, me pas afër tokës ose me ngrit pak hundën se ballin, po tamam me vendos në tok, ballin edhe hundën. Gjithashtu është përmend se pejgamberi për sallallahu alejhi vesellem kur ka qenë seçdë i ka bashku gustat ose i ka mbledh gustat, do të thonë gustat e duarve, pra nuk i ka hap. Është fillimi mos të jenë gustat se disa ish, i kanë pa, do të thonë veçifni në sesh dhe kërë i vendosin dhurt i hapin gishtat, nuk e ti cëka duhet me tregume atë e, edhe gishtat dhe të tjenë të drejtuar a ka kibla ku duhet të kjenë pozitën dhurt dhe më thënë duhet të tjenë në drejtim me supët dhe të të cikur gjatë të kbirit ose tjenë në drejtim me supët ose në afërsi të vejshpet më thënë kur bije në sejtë. Në gjithashtu është vërtetu prej pengamerit pre sallallahu alim sallam, pra, si është, si që të nësme tëve të ebu davudi dhe të tërmidhiu, më senet sahih, se kur pengamerit sallallahu alim sallam, ka shkun sejtë, i ka largu duart prej anëve të trupit, të më thënë, nuk i kanë gjitë për trupi i kratë, i ka pasë larguar kratë prej trupit, edhe eh sputat ose duart, domethën i ka vendos në tokë në drejtim të supeve. Eh po ashtu përmend transmetohet e, përmen, e Sahih u Imam Muslimit se kur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka rënë sëcjste eh i ka vendos duart në tok kurse brylat i ka ngrit. Domethën nuk i ka nuk e ka prek tokën me brylat. Pasta i thot autori, Rahim e Allah, vë tukra hus salatu fi mekanin shedidil harri e shedidil berd. Dhe më than, është me kru, pra nuk pëlqehet që njëri u të falet në një vend që është shumë në zetë, ose në një vend që është shumë fëtot. Lian në hujë dhjibull khushur. Sëpse kjo e largon khushuin. Dhe më than, atë për ulljen edhe për qendrimin në namazë. Dëmë thënë që fëse njeriu falet në një vend ku ashtë shumë fëtot, dëmë thënë nuk mundet asme qëndru i qëtësumë namaz, edhe mundohet sa ma shpet me kry namazin edhe me shkute dhoma që është engrat. Edhe këndër të nështë e është shumë dzet aty ku falet, dëmë thënë nuk mundet me qeni qëtësumë, nuk përqëndrohet namaz, për shikon të përfundohet namazin ma shpet edhe të freskohet. Më përgjësit, më thonë, shto gjështë ka e largohë njeri unë prej përqendrimit namaz, si që janë e, ato urdrat tjerë, ku, ku ka thonë për nga meri sallallahu anë i mësillinë, pra mos mu më falë, kur vjen ushqimi, kur njeri u ka nevoja dhe mendonë për, për të hangër, pra nuk duhet e, në të moment mu falë, ose kur e shtërngon nevoja e kështu me radhë, prandaj këtë me këtë dietar të kanqrasuave gjana të tjera do të cila largojnë mendjen e njeriu prej namazit siç është veshja do një robë s'ka e angazon do të thon ose me mbajt ose me mledh kur bjen rukunin se është më drejtuaj kështu me radh ose që ka vizatime ose shkrime s'ka ja tërheq vëmendjen i vë lezonë kështu do thot çdo gjoc që e largon njeriu prej përqendrimit në namaz as të urryera sa është ndaluar të thotë që ta ketë. Do thotë se shejtani gjithmonë mundohet me largu njërin prej përqendrimit. Pran ë siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur të filloje njeriu të falet, shejtani vjen edhe ë shpërqendron, do të thon kujtoje ketë, kujtoje atë, edhe derisa e bën që të harrojë se sa rekate i ka fal ose, do të thon ku kam rënë ose a ai bën iniciës te a dy seksdeks tu me rad, prandaj kur gjen e, edhe kështu mund si ose ndizma te stes setanit, as edhe malet per me shpërqendruar njerin prej namazit. Pra si rregull thojin dietar, çdo gjë që ndikon në namaz edhe që largon, e largon përqendrimin ose khushurin është me kru. Prandaj edhe udzimi për nga meri sallallahu alenu sallam. Dëmë thënë, këtë ka marrë këtu këtë autori, këtë djetari madhë, rafim e mëllah, pse nuk banë më falë në vend kërë është shumë djetë ose shumë djetët, për që në më për nga meri sallallahu alenu sallam, ka udzunë për gjithësi, imamin pra kur tjetë vejrës kërë është shumë djetë, shumë dhatë, ka thënë, me vënu namazin pak ma vënd të thot me falë kur të largohet ajo vrapaj madhe pasaj thot autori rahimën Allah vëjusen në lissajjidi e një gjafje adudejhi anë gjembejhi pra është sunet që njeri u kur është në sejde ti largohi krahët prej e, pra ti largohje prej anëve të trupit vë batnë hu anë fekhidejhi edhe ta largohje barkun prej e prekofsve u fehidehi ansaqaihi edhe ti largoje kofshët prej ehm sakut prej pre kërciñve do thot do dott, të vinë serimi u yadhu yadehi hadwa mankibaihi kurse duart siç them i vendos në lartësi ose në nivel të super Dëmë thënë njëri u kur është nësegjde, nuk banë ose nuk lejohet që me pasë barkun të njitur në kofështë të veta, asë nuk është mirë, pra nuk është sunet, kratë me pasë të njitura për trupi, edhe gjithashtu nuk është mirë që mështë i largojë e kampë prej... Pra <coughs> disa njërë si, si që është ullur ashtu, vetë me ullë trupin edhe njitë edhe barkun për trupin, për këto për kofshët. Edhe kofshët nuk i kam ndar prej kërcinjve. Domethën mbetet si, sikur disa kafsh që rrin ulur. Domethën prandaj ka ndalesan habite të ndryshme. Mos për, mi prngja çenit. E xumë rav se ajo do të thot njeriu kur bjen seçde duhet t'ngrihet. Thotë jo të rrie ulur aty ku ashtë edhe veç me ull barkun edhe kokën, pa do të më ngritë kam të prej pra minda kam të ato kofësët prej kërcinjve edhe me largu barkun gjithashtu prej kofësëve pra me ra në një form e, si me than me ba me kambët sigur lë pra fërësistë, ose pak matë në bydhur du më thanë këtë form pra ka njerës që e te projnë edhe ka njerës që e te projnë nga nga tjetër. Dhe më thënë, ka njerës që kur bje në sejtë dhe duke cikur do mu shtri barkës, më ra, edhe ka tjerë që duke në me shumë për taci, dhe më thënë, nuk qohën pre vendit, pa veç ashtu, e, ashtu e, i bje cikur mu shtri, e jo më ra në sejtë. <clears throat> edhe, gjithashtu thët, duhet me nda gjundë me zveti, pra mësë me më pasë gjundë të dasqura. Dhe vazdon atëra me pjesën tjetër, ë, pastaj thotë ngre kokën, duke thënë duke bërë tekbit. Pra, vikri që bëhet në sejdë e përmendën te ë vikri që bëhet në ruku, do të thënë përmendëm edhe për rukunin edhe për sejdën. Ajo që është ë, obligim, as më thon subhana rabbiel a'la, edhe suneti Ma e pak ta është treherë, kurse mundet edhe ma shumë, edhe ka dhikret të tjera që thuhen në seshde, mirë po edhe në seshde, përveç dhikrit lejot edhe lutje. Nëmë thënë, lutje të ndryshme me ato që do njeri ju. Nëmë thënë, ka lutje që janë transmitume në sunet, edhe ato është mirë të thuhen, edhe lutje të përgjithshme për atë që ka nevoj njeri ju me ati lutet Allahut subhanehu ve te ala ebastai permanente dumtan ngrit jentrei secdes duke than tek vi duke than tek birin edhe mënyrën e uljes inshallah në dersin ertsh wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammad wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin